microfon este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând lecțiunea 2C015 pentru toți iubitorii cuvântului lui Dumnezeu. Lecțiunile acestea sunt alcătuite, sunt constituite dintr-un măriung de cugetări și meditații pe marginea fiecărui verset al Noului Testament al Domnului și Mântuitorului nostru, așa după cum Duhul Sfânt al lui Dumnezeu a găsit cu cale să călăuzească pe prea credinciosul său slujitor, preotul Nicuriță să le al cătuiască. După aceea, aceste meditații fiind prelucrate în cadrul studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați sub forma de programe de 30 de minute, au devenit accesibile difuzărilor pe calea undelor de radio. Lecțiunea noastră de zi 2C015 va debuta cu o meditație asupra versetului 3 al capitolului 3 al celei de-a doua epistole a lui Pavel către Corinteni, la care vom ajunge de îndată după ce mai întâi vom parcurge un nou episod din lucrarea Cristinei Roi, de care ne ocupăm de o bună bucată de vreme, ereticii din Dubrava. În episodul lecții precedente am aflat cum Hratsky, după ce și-a dat seama ce rău a făcut, cât de tare și-a bătut copilul, a chemat medicul. Astăzi, în capitolul 8, subtitlul Vine primăvara, aflăm că trei zile și trei nopți a plutit Ștefan între viață și moarte. Pierduse mult sânge, pe deasupra a și răcit, iar rănile s-au inflamat. El putea spune ca și David, între mine și moarte este numai un pas. În cele din urmă însă puterea bolii fu învinsă. De-abia află Hrațchi că fiului lui îi mergea mai bine, că și plecă la târg cu fructe uscate. Nimeni nu-l opri. Toți răsufla ușurați că nu-l mai vedeau. El însuși simțea că restătea celorlalți în drum. Încă o săptămână mai rămase Ștefan la Blașco, dar și mama lui îl îngriji. Apoi îl adusera acasă și îl îngrijiră ca lumina ochilor. Îi îndeplineau orice dorință pe care îi o puteau citi din ochi. Mai ales când început să mănânce, nu știau cum să se poarte mai frumos cu el. Acum nu mai avea motive să se plângă că nu poate citi Biblia din cauza că ei îl deranjau. Dacă trebuia să treacă prin odaie și îl vedea fundat în cuvântul lui Dumnezeu, mergeau în vârful picioarelor, mai ales Betca. Mai înainte nu văzuse cu ochi buni când copiii ei erau pe lângă el, în timp ce învărța versete de aur din Biblie, dar acum ea însăși îi aducea în fiecare zi să stea o vreme cu el ca să nu se plictisească și în bucătărie ținea minte ceea ce îi învăța el pe copii ca să poată repeta cu ei până ce știau bine și apoi îl bucurau pe Ștefan cu asta. I se părea că așa poate să repare puțin din ceea ce îi produsese fără ca el să știe. În vremea aceasta se mută la Hrațchi bunica lui Ștefan din partea mamei. Ani de zile trăise la fiul ei, dar nora ei nu se purta bine cu ea, de aceea o luă la ea, fica. De când fusese Ștefan copil, el l văzuse rare ori, dar acum îl îndrăgii, ca și bătrânul Hrațchi. Dumnezeu o lăsase să meargă ani de zile în școala crucii și astfel înmuiase inima de piatră din ea. Când Ștefan se îndrăveni într-atâta încât prietenii lui puteau să se strângă seara la el ca să recitească cuvântul lui Dumnezeu, așa li-l explică ca și când la porțile morții ar fi fost lăsat să privească tainele divine aflate în a perdelei închise pentru ceilalți oameni. Cui îl asculta îi ardea inima. Bunica își punea furca de tors chiar lângă patul lui ca să nu-i scape niciunul din cuvintele lui cele bune. Acum fiecare dintre ele cădea pe un pământ pregătit. A venit și Blașco cu copiii lui, dar nu se mai certa și nu-l mai contrazicea de când văzuse că credința lui Ștefan era mai bună decât a lui. Acum îl ascultă cu atenție pe Ștefan și prețuia orice cuvânt de la el. Acum credea într-adevăr că păcatele sunt iertate și că și el, Blașco, poate să aibă această siguranță încă de aici de pe pământ. Mama Betcăi, doamna Petrovicica, veni să-l viziteze pe Ștefan împreună cu fica și cumnata ei. De atunci revenirea în fiecare seară, mai apoi li se alăturară fratele doamnei Petrovicica. Împreună cu Peter Kracinski, venea mereu Pavel Petran. În cele din urmă, Peter o convinse și pe mama lui să vină. Blașco își aduse vărul, un morar, și cu acesta veni și fica lui, Susca. Așa se umplu, fără să știe cum, toată camera în jurul patului lui Ștefan. Toți oamenii aceștia cunoșteau cauza bolii lui Ștefan, deși niciunul nu vorbea despre ea. Nimeni nu putea înțelege, dar toți îl prețuiau și îi primiră cuvintele cu râvnă, cu toate că tânărul, ca și cum înaintea porților morții ar fi scăpat de orice teamă de oameni, îi punea fiecăruia dintre ei viața înaintea ochilor și o compara cu poruncile lui Dumnezeu, astfel ca fiecare să fie obligat să recunoască. Da, este adevărat și eu sunt un păcătos. Când îl văzură iarăși pe Ștefan pentru prima oară stând la masă, toți s-au bucurat foarte mult. Poate cel mai mult din întreaga familie s-a bucurat bunicul și bunica, iar dintre ceilalți, simțea Ștefan cine se bucura cel mai mult, din ai cărei ochi răspundea un întreg cer de fericire. Soarele de primăvară începea deja să topească gheața și zăpada, iar cântecul păsărelelor vestea apropierea primăverii. Când Ștefan putu pentru prima oară să părăsească odaia ca să fie înviorat de aerul proaspăt de afară. O iarnă întreagă din tânera lui viață trecuse în boală și durere. Dar oare era și pierdută? Cu o zi înainte se întorsese Hrațchi. În afară de salut, nu vorbise cu fiul lui. Ștefan trecut prin curte în grădină. Aici și colo se arăta deja iarba. Ah, afară totul era atât de plăcut și de bine, iar inima lui era plină de fericire. Cum schimbase domnul totul? Ce binecuvântare îi adusese boala? Câți prieteni care acum nu-i mai interziceau să meargă pe calea îngustă, ci mai degrabă ei înșiși își întrebau de ea. Ce prieten bun avea el acum în unchiul Blașco! Acum nu mai discutau în contradictoriu unul cu altul, chiar dacă aveau uneori păreri diferite despre cuvântul lui Dumnezeu. Ah, și bunicul! Cât de serios căuta el adevărul! Și bunica îl îndrăgise din toată inima pe Domnul Isus iar Betca cum se schimbase și ea de mult, cât de prietenoasă și gata să ajute devenise. Nu mai mama se gândea încă prea mult la lumea aceasta, dar cel puțin asculta cu plăcere și ea cuvântul lui Dumnezeu. Apoi Ștefan se gândi cum venise ieri la el fratele lui mai mare Ondrej și spusese: "Ștefan, mi-am propus să nu mai beau și să nu mă mai duc la cărciumă." Am văzut la tata ce poate face un om când este beată și eu am copii și n-aș vrea niciodată să omor vreunul dintre ei. De bucurie Ștefan nu știu ce să spună. El se gândise să se ducă la Peter cu care avea zilnic tot mai multă bucurie. Atunci o auzi în curte pe mama strigându-l pe tatăl său. Știa că tata era în șură. Când lucra acolo nu putea auzi. Așa că Ștefan se grăbi într-acolo ca să-l strige. Când a intrat în șură, pentru prima oară, după clipele acelea groaznice, tresări puternic și-l cuprinse un fior. Tatălui era într-adevăr aici. Arunca paie în mașina de tăiat nutreț, întunecat la față ca cerul înaintea unei furtuni. Dar Ștefan alungă gândurile rele. Bună dimineața, tată! Te cheamă mama!" Ștefan! Hrațchi se dădu înapoi. O clipă rămaseră, tată și fiu, tăcuți unul în fața celuilalt. Soarele de primăvară îi lumină pe amândoi, precum și stâlpul din mijlocul șurii, monument al întâmplării groaznice. Deodată Hrațchi se apropie de fiul lui și se uită pătrunzător la fața palidă, slabă și totuși frumoasă. Pieptul îi se ridica și cobora cu greu și rosti înnăbușit. Ștefan, iartă-mă, te rog, de dragul celor cinci răne ale lui Hristos. De fericire, lui Ștefan îi se părea că lumea se învârtește cu el. Tată, nu sunt deloc supărat pe dumneata. Știu, totuși iartă-mă, ai avut dreptate că o să-mi pară rău. Da, mă căiesc, dar nu mai pot repara niciodată ce am stricat. Iar tu... Chiar dacă ierți, totuși nu vei putea uita niciodată că m-am purtat cu tine mai rău ca și cu un animal și o să-mi fugi din cale ca și ceilalți. Ștefan își îmbrățișă tatăl și zise. Nu mă voi gândi niciodată la asta, numai să nu fi supărat dumneata pe mine. Ah, Ștefan, Ștefan, strigă Hrațchi plângând. Tată nu mai plânge așa e că acum îmi dai voie să trăiesc cum vrea Dumnezeu? Ah, fă ce știi și cum poți. De mine nu mai ai de ce să-ți fie teamă și nu te voi mai împiedica niciodată. Totuși am auzit că vreți să vă strângeți iarăși la Blașco. Asta fiindcă sunt eu acasă? Tată, ne-am gândit că poate n-ai să ne dai voie. Dar dacă ne dai voie, atunci rămânem bucuroși aici. Atunci vei fi și dumneata cu noi, nu-i așa? da dar, în sfârșit, zicea că mă strigă mama, mă duc." Ratski își îmbrățișând încă o dată fiul și îl strânse la piept, apoi îl scoase din șură trântiușa și plecă. Ștefan căzu pe genunchi înaintea șurii. Domnul Iisus îl lăsase să privească adânc în paharul suferințelor, dar când el îl băuse ascultător, la sfârșit rămăsese dulceață. Odinioară când toți plângeau din cauza durerilor lui, Ștefan nu plângea, dar acum lui îi curgeau lacrimi de mare fericire. Doamne Iisuse, Tu vei întoarce la Tine și pe Tatăl meu și nu pot să-ți mulțumesc de ajuns pentru aceasta. Dar dacă m-ai lăsat în viață, fă-mă să trăiesc pentru bucuria Ta și pentru binecuvântarea lui meu. Eu sunt al Tău pentru acum și pentru eternitate. Amin.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 textul de la Isaia 53 cu versetul 11. Într-un fel oarecare asemănător, Ștefan lege și el acum rodul binecuvântat al suferințelor sale, suferințe groaznice, A fost bătut cu biciu așa de crunt, încât chiar tatălui s-a înfiorat când a văzut ce a putut face, fiind sub influența băuturii. Acum Ștefan se bucură din plin pentru că, așa cum am arătat și în celelalte mesaje, el a împlinit în trupul lui ceea ce lipsea suferințelor lui Hristos pentru biserica sa. Prin suferințele pe care le-a îndurat Ștefan, cei din jurul lui au putut să devină conștienți de suferințele Domnului Isus și prin suferințele acestea ale lui, Ștefan a adus un rod deosebit de bogacii și pentru lucrarea Lui Dumnezeu. Dacă am fi și noi gata ori de câte ori ne cheamă Dumnezeu să depunem un preț, poate că ar fi cu mult mai mult rod în biserica Domnului de astăzi. Este un gând cu care vreau să plecăm toți din fața acestui episod. Oare ce ar trebui să plătesc și eu? Se fac astăzi multe campanii de evangelizare. Dar dacă ar exista mai mulți ca Ștefan gata să plătească prețul, mă gândesc că ar fi un rod neînchipuit de bogat, incomparabil mult mai mare decât acela de pe urma campaniilor de evangelizare. N-am nimic împotriva acestor campanii, dar vreau să arăt că dacă am fi gata, la fel ca apostolul Pavel, ca în trupurile noastre să împlinim ceea ce lipsește suferințelor lui Hristos pentru biserica lui, ar fi cu mult mai mult rod în împărăția lui Dumnezeu. Doamne Tată Ceresc, ajută-ne, te rugăm, să ne răsăm adânc cercetat și noi de gândul acesta, să devenim conștienți că, așa cum mântuirea noastră n-a putut fi adusă fără suferințele tale, nici mântuirea celor din jurul nostru nu se poate realiza fără suferințele noastre, oricât ar fi de mici sau oricât ar fi de mari, Adăugate la ale tale, aduse prin Duhul Tău cel Sfânt. Ajută-ne să ne cercetăm cu privire la aceasta, să ne arătăm gata, ca în schimbul unor suferințe de o clipă, să aducem roduri bogate pentru toată veșnicia, spre slava Ta, fericirea noastră și a celor care vor fi aduși la Tine. Amin.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 Alături de meditațiile pe care le-am avut cu prilejul lecțiunii precedente, vom adăuga și pe cele de astăzi, care n-au putut fi prezentate din motive de timp cu prilejul lecțiunii numărul 2C014. Dragii mei, în viața noastră citesc toți oamenii, dar de viața noastră ține casa noastră, slujba noastră, îmbrăcămintea noastră, etc., o casă nearanjată, o îmbrăcăminte neîngrijită, o încălțăminte murdară, toate acestea sunt citite, așa zis, de oameni. Dacă le vorbim despre adevărul Evangheliei și despre frumusețea vieții cu Hristos, dar în jurul nostru totul zace în murdărie și neorânduială, cum să se mai întoarcă ei la Hristos? Nu suntem noi o piedică în calea mântuirilor? Nu ne legăm inima de lucruri pământești, dar dacă ne folosim de ele, să ne folosim frumos și sfânt, așa cum s-ar folosi Dumnezeu. Dezordinea și murdăria nu fac parte din împărăția lui Dumnezeu. Viața noastră pe plan fizic, viața noastră trupească, arată într-o foarte mare măsură cum este viața noastră pe plan duhovnicesc. Voi sunteți arătați ca fiind epistola lui Hristos, ne spune cuvântul aici. Așa scria Pavel creștinilor din Corint, așa ne scrie și nouă. În scrisoare se poate citi intenția celui care a scris-o. Pentru scris trebuie pană, cerneală și hârtie. Versetul de mai sus arată pe Sfântul Pavel ca fiind pana. Cât e de slabă o pană de gâscă. Dumnezeu alege lucrurile slabe ale lumii, cum spune la 1 Corinteni 1,27, ca să le facă pene cu care să scrie în inimile oamenilor adevărul său. Suntem noi oare destul de slabi, destul de mlădioși, ca să ne poată folosi el drept pană de scris? El n-are nevoie de tăria, ci de slăbiciunea noastră, să te lași mântuit cum vrea el. Așa cum găsim scris la 1 Corinteni 3 cu 7, iată tot ce vrea Dumnezeu de la tine ca să te poată folosi în lucrarea Lui. Pana nu poate fi întrebuințată fără cerneală, ar zgâria hârtia și ar face rău în loc de bine. Tot așa și un mărturisitor al Evangheliei care nu-i plin de Duhul Sfânt va zgâria sufletele pe care vrea să scrie. Voi sunteți epistola lui Hristos. Dragii mei, noi credincioși, adevărații credincioși, suntem Biblia lumii. În ea se citește voia lui Dumnezeu, de aceea trebuie un scris citeț. Căutăm ediția și traducerea cea mai corectă a Bibliei ca să înțelegem cât mai bine gândul și adevărul lui Dumnezeu. Da, așa trebuie să fim și noi, să citească toți, fără greutate, în trăirea noastră gândul și adevărul lui Dumnezeu în toate privințele. Să citească pe Hristos în noi, să fim exemplare originale ale Duhului lui Dumnezeu, ca să aibă încredere cei care citesc. Ce mult face un exemplar original? Noi suntem chemați să fim epistola de recomandare a lui Hristos, cunoscută și citită de toți oamenii. Un gând vrem să subliniem în versetul de mai sus, în care se arată că slujba lui Pavel, nu era menită să formeze numai indivizi, ci un ansamblu, o masă, biserica lui Hristos și una singură. El nu spune, voi sunteți epistole, ci voi sunteți epistola lui Hristos. Deși este cu totul adevărat că orice creștin în parte trebuie să arate pe Hristos înaintea lumii, totuși însemnătatea bisericii a unității sale pe pământ este covârșitoare. Noi toți suntem epistola una singură a lui Hristos pe pământ, adică în fiecare răscumpărat al Domnului să se vadă același scris, același fel de a fi, aceeași țintă, aceeași dragoste. Să fim exemplare originale ale lui Hristos. Iată, frații mei, în lumina acestor gânduri să ne cercetăm serios, să știm limpede că rostul nostru pe pământ, este să fim epistola lui Hristos scrisă cu Duhul Sfânt. La versetul următor, versetul 4 din 2 Corinteni, capitolul 3, apostolul Pavel își exprimă o adâncă siguranță prin cuvintele Avem încrederea aceasta tare în Dumnezeu prin Hristos. Și credința, și încrederea, și nădejdea și toate celelalte laturi ale Harului Dumnezeiesc, toate le avem de plin numai prin Domnul Isus Hristos. Din el, prin el și pentru el sunt toate lucrurile, cum citim la Romani 11 cu 36. Tot ce primim, fie de sus, fie de jos, ne face bine cu adevărat numai dacă trec prin Hristos. Credința și încrederea, nădejdea și dragostea, toate sunt adevărate numai dacă le primim prin Hristos. Avem încrederea aceasta tare în Dumnezeu prin Hristos. Nu e destul să ai credință în Dumnezeu, ci trebuie să ai și încredere tare în El. Numai așa poți trăi o viață fericită de roadă și de biruință spre slava Lui. Credincioșii care se încred în Dumnezeu și iubesc cu toată ființa lor sunt singurii slujitori adevărație Lui Dumnezeu pe pământ în care El își pune încrederea. Dumnezeu caută oameni în care să se încreadă și lor le încredințează tainele sale și lucrarea pe ogorul său. Aceștia sunt cei care se încred în El. Mai întâi trebuie să ne încredem noi în Dumnezeu, ca apoi să se poată încrede și El în noi. Avem încrederea aceasta tare în Dumnezeu prin Hristos. Încrederea tare în Dumnezeu și în cuvântul său face viața tare. Vină furtuni, vină necazuri de tot felul, nu-l vor clinti pe cel care stă pe stânca puternică a încrederii în Dumnezeu. Mântuitorul meu, îți mulțumesc că prin tine primesc orice har de care am nevoie. crește harul încrederii în tine, ca să te poți încrede de plin în mine, în orice în timp și în orice împrejurare. Amin. Citim mai departe la 2 Corinteni 3 cu versetul 5. Nu că prin noi înșine suntem în stare să gândim ceva ca venind de la noi. Destoinicia noastră, din potrivă, vine de la Dumnezeu. Numai cine e conștient în orice timp că tot ce are bun este de la Dumnezeu, poate să trăiască smerenia cea adevărată și poate fi conștient de acest lucru numai cel care, prin credință, a primit pe Domnul Isus ca mântuitor și domnul său personal și care îl are necurmat înaintea ochilor săi. Dumnezeu este Cel care lucrează în noi și ne dă după plăcerea Lui și voința și în făptuirea. Fericitul Augustin spune, când noi voim, ne exprimăm voința noastră, dar Dumnezeu ne face să voim. Sau cum spunea un credincios din zilele noastre, acum voința există, dar nu o putem folosi dacă nu este mișcată de har. Deci, liberul arbitru, voința liberă, este numai în cadrul harului lui Dumnezeu. Creștinul adevărat, cam lădiță în marea viță Hristos, își trage seva din el. Și roadă și biruință are numai datorită acestei seve dumnezeiești. Frații mei, firea veche din noi umblă cu toată puterea să se împodobească cu darurile pe care ni le-a dat Dumnezeu, în vederea slujbei pe care o avem de făcut. Să fim foarte atenți în privința aceasta ca să nu alunecăm în brațele lui Lucifer. Destoinicia noastră vine de la Dumnezeu. Lui se cuvine toată slava și mulțumirea în orice vreme. Destoinicea noastră nu este altceva decât lumina lui în noi. Fără această lumină am fi în întuneric. Dacă e ceva al nostru, atunci acel ceva este numai păcatul, numai neascultarea de Dumnezeu. Lucrurile bune și frumoase din noi sunt ale lui Dumnezeu, date prin Mântuitorul Hristos. Totul vine de la tine și din mâna ta primim ce-ți aducem, spunea David la 1 Cronici 29. Cât de fericiți am fi dacă ne-am păstrat locul nostru și am fi conștienți că Dumnezeu este Cel care ne dă totul și lucrează în noi și prin noi în orice vreme. N-ar mai fi mândrie și gelozie între noi, pentru că știm că trăim din cele ale stăpânului nostru. Să nu folosim, deci, lucrurile stăpânului în alte scopuri, decât spre slava lui și spre propășirea lucrării lui pe pământ. Ați atribuit ceva din ceea ce știi că e al lui Dumnezeu înseamnă furt. Talentele noastre, destoinicia noastră, ca și întreaga noastră viață, toate sunt de la Dumnezeu, lui trebuie să-i mulțumim, lui trebuie să-i dăm slavă în tot timpul și lui să-i aducem cinste, glorie și mărire de acum și în vecii vecilor. Amin. Iubiți ascultători, ne-am apropiat acum de încheierea programului 2C015 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Dorim ca Harul lui Dumnezeu cel nepătruns să fie să se odihnească peste fiecare dintre noi care vrem să-L primim, conducându-ne pe cei care n-au primit să-L primească pe Domnul Hristos ca Mântuitor, iar pe noi care din mila Lui L-am primit deja să umblăm ca adevărați mântuiți, pentru slava Lui și fericirea noastră veșnică. Amin. Și din tine o păstrează Slavă-n sus Nimeni nu ne dă lumină prima.